Jenny och vänner här. mitt emot mig här hemma i Peter Björklunds kök sitter Sanna Samuelsson. Hej, hej, hur är läget? Det är bra. Eh, man, man kanske ska in introducera dig som Wild Baby. Ja, det är mitt namn som <laughs> är ganska nytt. Ja, precis. H hur, hur kom det till? Alltså jag tog det för att jag tyckte att mitt vanliga namn var så tråkigt. Eller jag menar, det, det är ett vanligt namn liksom. mm. uh, Och uh, jag kände att jag behövde lite mer häftigt. Mm. Och då valde jag det. Men det, det kommer från att mina vänner brukar kalla mig för vilda baby när jag typ är ute och reser och gör så dumma grejer. Jag, jag såg, såg det här namnet på Instagram och bara Wild Baby, wow! Så här, hur, hur kan man komma på ett så här perfekt <laughs> ja. perfekt namn? det var inte jag faktiskt. Så det är det bästa när någon annan ger det åt den Faktiskt, uh. Uh, en del av uh, Grymma Grupp 13-gänget. Ja, Flera av dina DJ-kompisar har ju varit här. Ja. På podden innan. Gilmslaffar bland annat. Precis. Mirja Larsson är med också. Eller ja, ja. Lapsi Lam, Lapsi. Vilka, vi, vilka har vi inte haft med? Det är de som vi. Alltså, det, vi det, måste bjuda in, det är med nog ganska över. många En person som jag vet att ni inte har med, är Sofia Neves. Vad hon är med mina massatesterna? måste vi ha varit med. Här. Just det. Ja, det, det är jättemånga många i Grupp 13. Va, va, va, hur skulle man beskriva er som gäng? Alltså vi är en separatistisk kvinno- och transgrupp som gör fester. Mm. Eh, och vi består, alltså Många av oss är DJs och gör musik, eh, Men det är också folk som jobbar med konst och alltså allmänt organiserar. Liksom. Så mm. det är ganska bra blandning av folk. Men framförallt väldigt bra på fester? Ja, vi har stora fester i Stockholm. Du var också inblandad i en klubb som heter Messi. Ja, jag. precis. Ja, vi, alltså vi har bara kört en gång. Men vi har faktiskt ett nytt datum nu den 5 juni. Bra. Ja, vi hade lite så här, eh, lokalstrul. Så vi var tvungna att hitta ett nytt ställe. Liksom, men eh, nu tror jag att vi på G igen. Och vad <laughs> vad blir eh, Vi ska vara på maskineriet nu den 5 juni. Gött. Mm. Men då vi borde börja köra igång här Vi ska spela en låt först som jag och Peter älskar jättemycket just nu mm. Men sen kommer man få höra lite smakbord på vad du gillar Och det blir en del exklusiva grejer också Ja, det gillar vi det Stämmer you You promise me fall in love Already, already Already Make hey. hey. Oh, what's up? Pour oh, another cup. Let that liquor hold your sentence. Why you gotta talk so much? Not to fuss, but I'm in a rush. See you moving them lips, but not on this. Something you ain't saying. I tried no. to be polite, but you ain't acting right. Sit your pretty ass on this bed, make a V shape with your leg. That's it. That's it. I just wanna get fucked up. We. Came to kick it, girl. I was lying. lying. I got so damn carried away. There's nothing left that I can say. I want you now, I need you now. I gotta hit that shit somehow. Somehow, I gotta hit that shit somehow. Right now. I just wanna get up. Will Will I just wanna get up? at the strip and throw singles Ken, We done blew 10,000 that easy Might as well bring the bitch home with us Oh shit, that sound like a prison Must be the Henny talking, I'm tripping Whipping, oh. we dipping, back to the cribby I hope you got Jimmy, shit, don't get offended The windows is tinted. the lick in my system I'm really a shooter, I bust wow. like a semi I know so. I'm fucking up my livers and Kenny I know this shit y i i Shouts to that Brian, i oh. I'm out of my mind, i just wanna oh. get R&B remix hittills mm. så himla peppar på den här i helgen. du då liksom så här skrolat i en taxi och har <laughs> hållit håll, liksom, mobilen vid uh, vi örat när du har varit så musik runt omkring. De är det så att du har spelat typ den för andra också med ja. mobil? Ja. Absolut. Ja. <laughs> men det är så skönt att man känner så för en låt att ja. det att man bara ni måste lyssna nu. Och ja, så, bara, liksom, så trycker man upp uh, mobilen i Facebook. folk. Då, ja, då vet man att det är en bra låt liksom. Exakt. <laughs> Vad tycker du? Asbra? Oh, ja ah? Vad vad skönt. Mm, mm. <laughs> man, jag är alltid så orolig att folk som kommer hit första gången som man inte känner sig himla bra, ska, så himla inte ska våga säga ifrån när de tycker att någonting är dåligt. Nej, men jag, jag lovar att säga till. Bra. <laughs> Va, vad är det första som vi ska föra från dig? Uh, alltså det är en uh, kingdom edit på en, um, alltså en female version of no type som mm. uh, Jusine och Valentine har gjort. Det låter ju som en dröm. Ja. Varför jag, har du plockat med den? Alltså jag älskar female versions. Så jag tycker att det är väldigt kul. Det blir en helt annan inbörd på råttarna. Det tycker jag är väldigt kul. Will ja. She's dead. som du gillar med den här mixen? Uh, alltså jag tror att jag den är, den är väldigt konstig liksom. Den är väldigt så här, störig på ett sätt. Alltså, det, låter ju, alltså, det är nästan som att det är så större. Den, är, den är liksom inte snäll för ögonen. Nej, på det är absolut inte snäll. <laughs> <laughs> Men det är ju ganska mycket det liksom kingdom nugusu nugusu soundet. Ja verkligen Vi pratade lite här under låten att Jag i alla fall har inte riktigt tröttnat på det än Man borde nästan ha ute Men ja. det, det har ju ändå någonting fortfarande Ja verkligen är men det är ju, Man tröttnar ju snabbt på saker mm. nu för tiden. Men jag tycker ändå att det Det, är så här, det låter som att någon typ skakar på en verktygslåda tycker jag. Vissa mm. av de låtarna liksom, att Det är väldigt såhär Hårt <hört>. uh, Är det här typiskt för vad du brukar spela? Uh, New wild baby. Det här skulle kunna vara en sån typisk låt. Alltså jag spelar mycket låtar om. Eh, alltså det är egentligen ganska blandade genrer så, alltså inom dans och kanske RB också. Men eh, det är mycket så här låtar som typ handlar om. Kärlek på något sätt, eller så här. Mm -hmm. Sex, eller no, alltså sådana. Jag vet inte, jag bara fastnar för de låtarna. Liksom. Gud, men var Ändå känns det ganska ovanligt att välja sin musik ute efter tema. Ja, men jag gillar, jag gillar mycket alltså, musik som. Alltså jag gillar till exempel mycket vocal house och sånt. Ah. Alltså det är så här, då är det ofta kanske någon typ av. Så här, krossade hjärtan, liksom, jag älskar det. Mm. Eller så här. Bara är du? Jag står här och väntar. Alltså sådana grejer. Jag älskar så. Hjärt och smätta. Ja, verkligen. Så fint. Mm. Uh, vi får ibland mail till Jenny vänner uh, med folk som tipsar om sina egna låtar och andras låtar. Något som jag tycker är sjukt kul. Man kan haffas oss på SoundCloud till exempel. Uh, där. Uh, en kille från Stockholm uh, som kallar sig för Marcio tror jag, jag man uttalar det här. Hoppas att det var rätt. Uh, skickade en superbra låt för några veckor sedan som jag har glömt att spela. Men som jag tänkte att vi skulle upprätta in nu. Det här är nog någon slags premie, tror jag. Kul! Mm. Let's <laughs> go. <laughs> vokal på den här tycker jag Ja verkligen Den Ver man verkligen får till uh, det här varma soundet ja. uh, som är lite dovt uh, Jag kommer att tänka lite på Jay Paul till exempel mm. Det känns som att det kanske kan vara någon som man har lyssnat på Det ja. där ska man aldrig spekulera <laughs> <för> det, <laughs> det kommer du på ett alt-mail <laughs> Men uh, uh, uh, Swoosh, jätten här låten ja, nice. uh, Sjukt det. bra, ja. hoppas vi får spela med uh, från Marceo mm. Marceo kanske man säger jag gillar att det var någon slags kråka som där också. Kråka <laughs> ja, var det väl <laughs> ja men det var, var fågeljud i bakgrunden Ja, var men det du? kändes som ett fint kvitter Det var väl inget... Okej, det är Nej, men uh, ny favo som man ja. får hålla utkik efter helt enkelt. Mm. Vad ska vi lyssna på nu? Eh, nu ska vi lyssna på en låt med Fag Defense Army. Vad är det? Eh, det är ett nytt projekt av Johan oling som är en vän till mig Och jag, alltså, jag hade lite så här I början när jag skulle välja de här låtarna För jag, att det bara var fyra låtar Gav mig lite så här panik mm. uh, För att jag kan liksom inte så representera allt som jag spelar Med fyra låtar Så tänkte jag så här, men då, då tar jag musik som liksom Är nära mig istället uh, jag, så jag, jag har valt uh, folk som är lite i samma scen som jag liksom. mm. För jag är väldigt intresserad av scen Skapande eller vad ska jag säga, Skapa sin egen liksom, sammanhang Och mm. inte subkultur kanske Men liksom uh, en, en varm plats där man kan så här, skapa och hänga tillsammans liksom. Och då då tänker jag på Johan just för att han eh, vi jobbar en del ihop och eh, han hade ett jättebra didjeset i torsdags på Mejan som jag såg som var helt underbart. my body. Oh, my body. Oh, my body. My body.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 Vet du igen, vad var det här? Uh, Flag Defense Army. Med låten Consenting Adults. yes Som är en slags intro tror jag till ett uh, kanske en EP eller någonting, jag vet inte vad okay. det kan bli. Mm. Uh, men jag, jag berättade precis för dig om det sättet i torsdags som mm. var uh, det är Joans anti-assimileringsprojekt uh, som är liksom det är, vad ska jag säga en slags musikprojekt som går ut på att typ inte vara en uh, Foglig och assimilerad homosexuell man. Okay. <laughs> så det var mycket så här masker och väldigt så här hård, bra stämning. Mm. Hård, bra stämning. Ja, precis. Wild baby stämning. Ja, exakt. <laughs> Men du vet här innan om att det känns viktigt för dig att, att det ska, att det finns en, så här, en värld precis. runt musiken och att, mm. en scen. Ja, jag tror att det är Va? jätteviktigt. Alltså jag, jag har tänkt på det faktiskt ibland när jag är på fester där det känns som att de som har festen har gjort ett bra jobb och liksom, det är många där och så men det, det är ingen av dem känner de som har festen. Mm. Och det känns lite tomt för mig. Alltså jag tycker att en fest är ett socialt sammanhang också där alla ska må bra. Liksom. Och jag mm. tror att det märks på vad som händer på festen och sådana grejer. Om det, om det finns... Alltså nu menar inte jag att alla ska känna varandra. Absolut inte. Men det är jättekul om man kommer någonstans till en fest där man inte känner någon men man inser att... Så här, det här, är ett helt, det här är ett sammanhang där mm. folk gör saker ihop och det händer något nytt. Liksom. Gängkänsla på, på ett bra sätt. Ja, men jag gillar det. Faktiskt. På tal om, eh, om gäng. det <laughs> <här>, återkommande artisterna i den här podden eh, hänger ju på något sätt ihop med Sad Boys, Gravity Boys eh, gänget. Just och Gravity Boys-gänget. Jag älskar ju Tybo som precis har släppt ett nytt eh, mixtape. Mm. Eh, här är en låt från det tillsammans med Blade. Cut My money, they be done. Yes. My baby, she be done. Sanna tittar här och uh, nicka lite som <laughs> Vad tyckte du om den? Äh, bra. Så sött. Ja. Don't Dance. Uh, från uh, nya mixtapet som heter Lord of the Jewels Return of the Goon. Det mm. jag var på Ja. Vi vill ju såklart att uh, Nino ska komma hem snart så att vi kan spela in fler avsnitt med honom här ja, just det. i Sverige. Ja. Uh, vad ska vi lyssna på nu? Uh, vi ska lyssna på en låt med Fantasy Face som är ett projekt av Erik Hall som uh, också är en Ja, en vän till mig och en del av samma scen mm. eh, som vars skiva kommer släppa på Body Records snart. Och eh, låten heter Sloppy Boy. Vad behöver man veta om den? Eh, jag tror, vad behöver man veta? Alltså, det är väl, för mig är en väldigt Erik liksom, han har en väldigt speciell estetik som är väldigt mycket så, här, eh, alltså inte han själv kanske, men han är liksom en bildvärld som är väldigt mycket så här. slappa killar med mjukisbyxor och typ Glade spray. You'll be there. Får du för uh, bilder i skallen när du lyssnar på det här? Alltså jag får ju lite, alltså projektet heter ju fantasy, så jag får lite sån fantasikänsla liksom. Kanske någon slags grotta eller någonting. Det något händer. Mystiskt. Jag <laughs> lite läskiga grejer <laughs> ja, händer lite i Lite här jättediga. Ja, Men det är lite läskigt. <laughs> jag får uh, lite samma stämning som uh, man kan få när man lyssnar på Arka. Ja, uh, absolut. Och uh, mm. uh, Arca något thievery som också går i det här liksom dansiga tempot ja. på sätt fast äh, lukande, är det är så. helt skev och knäpp ja, ja. ja. ja. vad kul att uh, vi fick premiärspela Ja så najs nice. Men Erik Karl, visst är det han som också brukar spela på Ann-Sofie Ja, precis. Han har gjort mycket musik till deras visningar. Så då har han gjort väldigt mycket så ganska experimentella grejer vilket jag tycker har tillfört jättemycket till de mm. liksom. Jag har hört någon sån här jätteknäpp. Är det Cylindian? Ja helt så... Senast år, precis. Då hade han gjort, en, gjort om Cylindian. låter så att hon sjunger falskt. Det typ såhär, My Heart Will Go On ja. i en helt vansinnig madröms version. <laughs> som ändå är jätt härligt på något sätt. <laughs> ja, Han känns som något slags, något slags geni. Ja, absolut. <laughs> Det tycker jag. slävblar, glad känsla. Ja. Egentligen gillar inte jag glad musik, alltså generellt. Men jag gillar den här låten. Men den är inte överglad. Nej, alltså den är inte den över, överglad. Ni går, går igenom någon slags V-måligt stråkt. Ja, ja. uh, Star, uh, ett band från Kinshasa, mm. uh, en låt som heter Mallo Kai. Inte helt splergans ny, men uh, jag har inte upptäckt den för nu. Så, Nej, så jag fick man med ändå Det, det lite liksom <laughs> Så fint. Nu ska vi lyssna på något helt annat. Ja. Ja. helt sjukt. Ty tyckte jag när jag fick julbilsen lite. Alltså jämfört med vad vi brukar köra ja, i den här korten, alltså jag, jag, jag tänkte att jag skulle avbryta lite den här liksom, all stämningen Visst, i, i podden. <laughs> och spela något helt annat. Jag ska spela en låt med Vaska Fimpen. Ja, som heter Sexpaket. Det är ett punk, enmanspunkband mm. av Iris Smeds. Som är konstnär du i Stockholm. Man får liksom brace oneself nu. <laughs> nu, <blir laughs> nu kommer det, nu, punk. Nu blir det punk. Ja. Hallå. Sanna. är det här musik verkligen? Ja, det här är punk. Såklart. Begöta igen vad det var. Det är Iris Meds projekt Vaska Fimpen. Mm. Med låten Sexpaket. Precis. Hon släpper en skiva snart också. Också på Body Records faktiskt. Vad, vad är det som talat dig i det här? Alltså jag gillar ju punkestetiken. Så alltså att man liksom skiter i allt och mm. kör framförallt. Sen så tycker jag att Iris är en extremt bra konstnär också. Hon jobbar mycket med performance- och det här är väl kanske en blandning mellan ett punkprojekt och ett performanceprojekt. Mm. Mycket, hon har kört extremt mycket live i Stockholm senaste året kanske. Spännande. Ja. På tal om punkiga grejer. Eh, du nämnde precis att du eh, håller på med ett fanzin. Ja, med grupp 13. Mm. Eh, vi håller på att göra ett fanzin om typ mm, klubbkultur, eh, separatistisk organisering och musik. Mm. kan man säga. Inte bara DJ utan även journalist. Ja, ah, precis <laughs> Det stämmer <laughs> vad, man, vad kan man hitta i det här eh, fanzinet? Mm, alltså vi, vi håller på att göra klart det nu Jag ska på en workshop nu mm. eh, i eftermiddag Men eh, jag, jag hoppas att vi får klart det till i maj Då vi ska ha en, eh, en dagsfest på Tjänsta Konsthall I samband med detta av LTTR-utställningen där Vad är det? Det är en, eh, en queer tidning från New York Som har en så här, samlingsutställning med alla deras coola fanzins mm. Eller tidningar är det faktiskt Från början av 2000-talet Kul Ja ah. Vad händer annars i samma för dig? Uh, ja, alltså jag vet inte. <laughs> jag, jag tänker att jag ska vara i Stockholm också. Life. Ja, och göra Stockholm lite roligare typ. För de som är kvar i Stockholm. Det, det låter helt, helt fantastiskt. Ja. Såna, så himla givet att du var här. Ja, Egentligen jag fick vi till det. Vi har ja. hört om det här länge. Verkligen, det var uh, jättekul. Vem ska bli nästa i grupp 1 och komma hit? Alltså kanske Sofia Neves då. Ja, vi får vi får vi liksom efterlist henne i den här podden nu. Bara för att jag älskar henne. Så fint. Vi avslutar med Little cloud. Mm. lite cloud. lite stillsamma Ja, lite vemodiga. Ja. Mm.